Він пеклом називає Не бачила ти справжнього пекла зелену шляпу Не дай Боже, щоб не тільки ти, а й діти твої не побачили його ніколи Ті вагони теж стукали голосно й сухо, як сокира по мерзлому дереву Називали їх телячими Неправильно називали Який же порядний хазяїн дозволив би отак мучити скотину, як людей у тих вагонах мучили? Пливуть, пливуть думки, смугами, плямами, як дим за вікном, як туман над полем. І ніби збоку хтось виказує, вимовляє. Ну, нехай би ти був справді душогубом страшним, бандитом, головорізом. Хай би найлютіший злочин учинив, скажімо, взяв дитя маленьке за ніжки й голівкою об камінь торохнув. Але чому ж і тебе тоді не взяли за ноги і не чвакнули тобою, як жабою, обмур кам'яний? щоб мозок з черепа твого на всі боки розлетівся, чому тебе зразу на клапті не пошматували, а тому, що яка кара страшніша за смерть, тому що мозок з тебе можна випивати по краплинці, його твоє можна по шматочку перетирати на порох. І загойдалися перед очима зловісні мармизи катів, кам'яні пики тих, що мордували людей, щоб заробляти собі шмат хліба, Тих, що нерви з людей сотали І звивали з них собі гнізда, як хижі птахи І навіть голоси їх почулися «Ми коськатися не любимо, наш брат не жартує» Так чиванилися вони, обіцяючи кулю загнати в потилицю Коли переганяли черги невільників з одного пекла до іншого Правда, і ті вагони – Часом ставали м'якими. Було впадеш на сусіда. М'яко, мовчить. М'яко, бо не зовсім ще задубів. А жось забрязкало, загарчало залізо. З репінням і скрегатом відчинилися на всю ширину двері. Приїхали, вилазь. А вилазити майже нікому. Не доїхавши, дійшли. Унизу під вагоном серди сердита розмова. Лише згодом стає вона зрозумілою. Повели на тому тижні й не добрались, всіх замило. І конвой? Ну да. Дотягся якось до дверей, схопився руками за холодне залізо. Божевільна хорделиця, сірий кошмар, світу білого не видно, руки й ноги об'якли, впав у колючий самет. З лайкою й прокльонами поставили на ноги. «Щій комедію ламаєш, артист!» А той хлопчина, що пришив себе до криги, справді міг би артистом стати. Голос мав на славу. Молодий ще був та зелений, а вже оженитися встиг. Двоє діток маленьких покинув на гори. Де ж то вони тепер сирітки нещасні. На станції всіх таких артистів збили у табунець. Перевірили за списком – Повикреслювали мертвих, Наче їх і на світі не було. Там він о той хлопчина І дізнався по прізвищу, Що вони земляки. І як зрадів, Як батькові рідному. Так ось час батьком і величав. І де б не був, що б не робив, Завжди тихо могикав Про тонку горобину, Що похилилася до самого тину. Думав її пісні, Марив нею, Ох, нерозумний, нерозважливий хлопчина, як він страшно пришив себе до криги, а йому б ще жити та жити. Збили в табун, вивели на дорогу, звалену заметами, оточили озброєними гевалами, тюкнули, «Рушай, не відставать!» І повели в сиву каламуть у лютий холод. Не йшов, а борсався, як у форобливому сновидінні, Надіявся добратися хоч до якогось берега І не вірив, що той берег є Бачив перед собою спини й ноги Чув за собою важке дихання й тихі прокльони Не всі до берега добралися Багатьох сили зрадили Та чи були в них ті сили? Дивився на них, на снігу розпластаних І бачив своє недалеке прийдешнє і в пекельному стогоні замитих і вчувалося, ага, попався!